Szólt rám a bíró. Én folytattam. Ezek után láttam, hogy a pisztoly csövét neki nyomta az életért könyörgő szerencsétlen fiú homlokához, aki sírva kérlelte, hogy ne, G.C., ne tedd! De a hidegvérrel agyon lőtte. A szemem előtt végezte ki a fiút. A holtestet ezután magára hagyta és elsétált. Az ügyész is és a védő is dermetten néztek rám.